Rugăciunea 59 pentru dobândirea mormântului ca poartă la cer. Aleluia, slavă ție e Doamne, să-i stoate, și îți mulțumim. Fiindcă Dumnezeu fiind ca să ne rezidești pe noi, să ne înnoiești și să ne faci fie a pe pământ, ai venit. Blestemul, în binecuvântare, l-ai schimbat. Trupul tău și al nostru din stricăcios, în nestricăcios, l-ai transformat. Pe cețile mormântului nestricate l-ai lăsat, prin ușile încuiate la Sfinții apostol a intrat, așa cum în sufletele noastre împărăția ta cea veșnică ai așezat, iar chipul tău cel minunat pe marame, pe giurgiul tău ca pe o icoană ne l-ai păstrat când mormântul și țarina parte la cer pentru noi ai întemeiat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus toase. te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina Sfintei Învieri pentru noi ai creat. De aceea, când ai coborât la iad și neamul omenesc l-ai eliberat, toți demonii s-au înspăimântat, slava ta, toți au cântat. Sfinții la cer ai urcat și loc de veselă veșnică o le dat. În lumină, ca pe fie luminii ai îmbrăcat și cu fiecare din noi te -ai născut, ai crescut, minuni ai făcut, ai pătimit, te-ai răstignit, ai murit, ai înviat și cu viața veșnică ne-ai binecuvântat, fiindcă țărâna în la cel ai întemeiat. Aleluia slavă ție, Doamne Iisuse Histoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Dumnezeiștile tale taine, chipul tău ne-l-ai dat, oasele, carnea și măduratile noastre, din sfântul tău trup și scumpul tău sânge, ni le-am luat. Cu un trup sfânt și duhovnicesc, din mormântul trupului nostru, ne a închegat, Când un cer nou și un pământ nou, pentru neamul nostru, ca un dar minunat, Tatăl cel ceresc ți-a dat, fiindcă țărâna, în parte la cer, a întemeiat.